12 volt. A nap magasan járt az égen, és egyetlen szellő sem rezzentette meg a Grand Meshell durok bokrainak levelét. Zsüli ott sétált a fasor kerámia kockás sétányán. A tegnap esti csodálatos megmenekülésére gondolt, és boldog volt. Valahogy úgy érezte, hogy a legnagyobb veszély elmúlt a feje fölől, és komoly kellemetlenség már nem érheti. Szinte nyugodt volt. Zsík rora gondolt a szűnni nem akaró hosszús kótra, akit minden magyarázat nélkül eltított magától, aki azóta magába merülve, és kétségbe esetten ül a kávéházi vagy a vendéglői asztal mellett. Nem néz senkire, csak őrá és pillantásában szomorúság és szemrehányás hányás ízik. elmosolyodott, és most érezte először maradéktalanul, hogy szereti azt a fiút. Csak múljol el a fejem fel, ez a veszedelem, gondolta majd kárpótolak mindenért. Kedves. Minden átmenet nélkül abban a skóciai házikóban látta magát, amelyet Zsió emlegetett előtte, miközben estelen és ügyefogyott szézásokat tett arra, hogy nősülni szeretne. Ott látta magát a kisház konyhájában, amint tojásos sonkát süt Gio-nak, és a fiú kéjesen, és főleg éhesen szívja be a sercegő zsír illatát. Ebben a pillanatban szétnyílt előtte az egyik bokor. Zsüli rémülten megállt. Az eléje lépő férfi van felismerte a tegnapesti támadót. Juliet mozzanni sem mert, még a sikoltás is torkának att. A többi szinte egy perc alatt lejátszódott. A férfi hozzá lépett, megfogta a karját, magához rántotta és megcsókolta. Olyan gyorsan és ellenállhatatlanul történt az egész, hogy még csak meg sem kísérelhette a védekezést. Aztán valami halk is hallott, közvetlen a közelben. Mikor végre lerázta magáról a férfi ölelését, arra pillantott, ahonnan a kattanást hallotta. Azonnal felismerte az egyik szürke felöltőst a tegnapi tanúk közül. Fényképezőgépet tartotta kezében, és elégedetten vigyorgott. Két perc sem telt el, Zsüli még ott állt zsibbadó tagokkal, mikor a két férfi már el is tűnt az allé egyik fordulójában. Az asszonynak keserű vonás rajzolódott a szája szögletébe. Tehetetlen mozdulatot tett. Most vége, gondolta. Most már mindennek vége. Mégis sikerült nekik. Lassan megfordult és lehajtott fejjel kétségbe és feindult hazafelé. A szürke kabátos és a film bajuszos elégedetten mentek át a fasor melletti kis parkon. A váratlanul könnyen sikerült munka eredménye szerfelett jó kedvel töltötte el őket. Még fütyüléstek is. Jobb lesz Risi, mondta a szürke felöltős. Ha itt most elválunk, nem fontos, hogy együtt jöjjünk ki a parkból. Te csak menj a jobb oldali úton, én megyek itt. Elváltak. Viktor nyugodtan ment tovább. Egyetlen egyszer sem nézett hátra. Ez nagy hiba volt, mert egyszerre egy kezet érzett a vállán. Egy kezet. Mi már ismerjük ezt a kezet. Nem kell bővebben beszélni róla. Egyszerűbb, ha hideg tárgyilagossággal nézzük tovább a tényeket. A tények pedig eléggé sokat mondóak. Az árnyékos álléban egy nyögés és ez zuhanás hallatszott. Aztán egy ütés tompa hangja, utána pedig távolodó léptek életzajat. Ha órára nézett volna Bobby Koró, elégedetten látta volna, hogy pontosan 30 másodperc alatt végzett. Ez alatt az idő alatt elcsípte Viktort, leütötte és elvette a fényképezőgépet. Ő azonban nem nézett órára, erre nem volt ideje. Rohanta a jobb oldali fasor felé. A oldali fasorban a fes-risi lépkedett jókedvűen és öntudatosan. Időnként pödörte egyet kackiás bajuszkáján, és szörnyen jól érezte magát. Mégiscsak sikerült befejezni a feladatát, és előre élvezte Lüssil elismerő pillantásait. És ekkor egy kezet. Igen, a többit már tudjuk. A fes-risi halára váltan fordult vissza. Belenézett a szeliden csillogó világos kék szempárba. A hideg végigfutott a hátam, mikor meghallotta a szelid, szinte jó hangot. – Kedves fiam, kedves fiam! – mondta Bobi halkan. – Hát ismét így kell látnunk egymást. – Édes gyermekem, hát megint bestelenséget követtél el. De hiszen ez borzasztó. Hát nem gondolsz a túlvilágra? Mi lesz a lelkeddel? Risi idegesen feszengett. Nem volt most kíváncsi a túlvilágról szóló előadásra. Egyelőre ezzel a világgal volt feltűnően sok baja. Pár perccel ezelőtt folytatta a betörő, szerencsén volt végignézni a felvételt. Igen szép jelenet volt, határozottan undorodtam tőle. A fényképek engem mindig érdekeltek, egy fényképnek köszönhető, hogy például most itt vagyok trülben. Te ezt nem érted, fiacskám, neked ez magas, laikus vagy ehhez édesfi. Tudod, mit jelent ez az idegen szó? Azt jelenti, hogy marha. Nem is fontos, hogy ést. Itt most egy a fontos. Hogy ez a fényképfelvétel ne ártson senkinek. Nem mondom, a lemezgépestől együtt már itt van a zsebemben, de még elveszíthetem. Emberek vagyunk, igaz? Mi az érdeke tehát annak az asszonynak? Hogy téged ne ismerjenek meg, ha a fényképet látják. Hát én most felismerhetetlenné teszlek, édes kedves fiam. Még úgy szólván be sem fejezte a mondatot, amikor meglendült az egyik félelmetesökkel, aztán a másik. Bobby úgy dolgozott, mint egy gőzgép. Szédületes ütések záporoztak, és valamennyi a fes Risi arcára zuhant. Halálos pontosággal, mintha Bobby kizárólag a csak a fejét, hogy meg ne sántuljon elf alapján állna. Risi megpróbált ugyan védekezni, de ez szél harc volt. Megpróbált visszaütni, de ezzel sem ment sokra mintha csak egy fahasába vagdalta volna az öklét. Pár perc múlva félájúltan zuhant a földre. Arcán kék, piros, zöld és lila foltok ültek rikító orgiát, véraláfutások, duzzanatok, daganatok élénk össze között. A fels risit a saját anyja sem ismerte volna meg többé. A főhadiszállás egyik igen csinosan bútorozott szobájában, kényelmes bőrfotelekben üldögént Montpellier, Bankár és Lucy. Konyakot ittak, és egyik cigarettát a másik után szívták. Minden mozdulatra vagy zörejre izgatottan kapták fejüket az ajtó felé. Idegesek voltak. Ilyen állapotban az érzékek hatványozottan reagálnak mindenre. Elképzelhető tehát, hogy Bobi korom, milyen halkan, milyen halálos gonddal, milyen elképesztő nesztelenséggel suhant be a szomszédos szoba ablakán, ha nem halotta meg senki. De besúrrand. Néhány pillanatig csendesen meghúzódva áldogált a fal mellett, aztán, nagyon ügyelve nehogy megrecsenjen a padló, besiklott abba a szobába, ahol a két izgatottan várakozó szövetséges konyakozott. Nesztelenül húzódott a kandalló előtt álló paraván mögé, nagyot lélegzett és legugolva várta a fejleményeket. A fejlemények egyelőre várattak magukra. Lősi arca sápat volt, jöjé vérvörös. Hosszú hallgatás után újra megszólalt az asszony. – Már rég itt kéne lenniük. A bankár felsóhajtott. – Szeretnék már túl lenni mindenen. Határozottan az idegeimre nem ez a dolog. – Vigasztal, hogy az enyémre is. Mondt méregbe jött. – Te, fiacskám, könnyen beszélsz. Állad legfejebb arról van szó, hogy megusszuk-e ezt a vállást nagyobb anyagi áldozat nélkül, vagy nem? De nálam? Na, ebből valami botrány lenne. Egyszerűen végem volna. – Nem mehet minden olyan simán, ahogy szeretnénk. – Na, ami azt illeti, mondta a bankár. – Eddig sem ment valami túlságosan simán a dolog. – Az az átkozott csirkefogó az oka, aki váratlanul beleavatkozott az ügybe. Csak az szemében nézhetnék egyszer. – Az átkozott csirkefogó csendesen röhögött a paraván mögött. Igen nagy vágyat érzett, hogy megszerezze a bankárnak ezt az örömet, és módot adjon rá, hogy a szemébe nézhessem, de jobbnak látta, ha ezúttal inkább eltekint a tetlegességtől. Az asszony abban a pillanatban megmerevedett. – csak, mondta. – Azt hiszem, jönnek. Csak jöttek. Hát ez a jövés meg tragikus volt. A történelmi nevezetességű gyászmagyarok jöhettek így, akiket elfogott az ellenség, és akiket orr és fül nélkül bocsátottak aztán szabadon. A vert hadag bevonultak a szobába. Montpellier felnyögött, mikor meglátta őket. Lüssi pedig szitkozódva felugrott. Bobby boldog volt, hogy megelőzve őket idejött. Ezt az élvezetes jelenetet kár lett volna kihagyni. Az aránylag jó állapotban lévő, csak kicsit szédelgő Viktor, Előre támogatta azt a felismerhetetlen daganatot, akit azelőtt a szép Risi-nek kortársai. Leültette a diványra, és mellé rogyott. Vallá, mondta, és szerencsétlen társára mutatott. Lucille végre szóhoz jutott. Mi ez? Mi van itt? Mi történt veletek? Viktor legyintett. Risi sziszegve és fogcsikorgatva felett. A -a az ördög, a az a sátán megint elintézett. Elintézett? Mit gondolnak? Talán belevagdaltam a fejem egy fatősbe, hogy majd ne ismerhessen rám a rendőrség. Saját jószántból torzítottam el így magam? Hát, hogy történt? Hát így történt. Elmesélte a rosszú sikerült vállalkozás történetét. Viktor közben kitámolygott és vizes borogatást adott szenvedő társának. Arról sem feledkezett meg, hogy a saját cédülő fejére is borítson egy csöpögő priznitet. – Nekem pedig elég volt, fejezte be az arcát borogató Risi. Nem teszek többet egy lépéssel, nincs maguknak annyi pénzük. Nincs, tette hozzá Viktor meggyőződéssel. A bankár határozott. Ne is csináljuk tovább a dolgot, nekem is elég volt. Szélmalmok ellen nem harcolok, mint Don Quixote. Érted, Lőszit? Megindítom a feleségem ellen a várópert, és fizetek, amit akar. Egy lépés sem teszek többé. Lüssil tehetetlenül vállat volt. Ember tudott volna ölni most, olyan hangulatban volt. Nem volt lelki ereje ellentmondani. Kirúgta a szobából, és úgy bevágta az ajtót, hogy csak úgy durránt. Hát most miért búsul, kedveském? kérdezte Bobby, mikor belépett Zsüli szobájába. Ezúttal az ajtóm. Zsüli sírva és kétségbe esve mesélte el a fényképezési históriát. Bobby bólogatott és hűn Szép, szép, mondta aztán, de nem végzetes. Véletlenül ott voltam, és ha már nem léphettem közbe, egy kicsit megváltoztattam a csókolózzó ifjú arcát. Meglehetősen elváltoztattam. Zsüli szeme felragyogott, aztán megint elborult. A kép csak kép, és az én arcomat nem változtathatja meg. Nem, persze nem, bólogatott Bobi koró. Ez baj, de ez sem végzetes. Nem? Nem, ugyanis véletlenül megtaláltam a fényképezőgépet is. Itt van, benne van a lemez. Zsüli felsukoltott az örömtől, aztán Bobihoz ugrott, és jobbról megcsókolta. Hm, Ez jól esett, mondta a vénbetörő, és van egy kellemes mellékörülmény is, senki sem fényképezte le. Zsüli mosolyogva nézett a kék szemű, vidám köpcsös emberre. – Mondja, Bobby úr, maga szerint már túl vagyunk a nehezén? – Bobby meglepődött. – Szerintem. Én ilyesmit mondtam volna. Drága, szép kis Zsüli asszony. Maga igazán nem ismeri az embereket. És főleg nem ismeri az asszonyokat. Én azonban ismerem különösen az utóbbit. 41-néhány esztendő alatt módonban át megismerni őket túlságosan is. Ami egyébként elég hiba, de hát csak annak tudható be, hogy szegény lújza olyankorán... Na igen, ezt most hagyjuk. Érje be azzal, hogy bőséges és káros tapasztalataim birtokában teljesen tisztában vagyok az elkövetkezendőkkel. Higgy el nekem, hogy még messze vagyunk a végétől. Ha nem a nyereség fűteni őket, akkor még mindig számolni kellene az asszonynak a bosszújával. De mindkét dolog fontos szerepet játszik náluk. Tehát kérdezte Zsüli. Maga szerint mi a teendő? Várni. Csak ezt tehetjük. Nem látunk a kártyáikba, nem tudhatjuk, mire készülnek. De legyen nyugodt, az öreg Bobi itt van, tetrekészen, és éppen úgy megakadályoz, ezután is minden disznóságot, ahogy megakadályozott, eddig minden disznóságot. Rám bízza magát továbbra is? Természetesen. Nagyon helyes. Hát akkor mi összeköttetésben maradunk. Nyugodt le, nem fogom magát egyetlen pillanatra sem szemelőt téveszteni. – Ez biztos? Ne haragudjon Bobi úr, de maga elkényeztet engem, és már annyira megszoktam ezt a biztonság érzetet, amelyet a maga személye jelent számomra. Bobi majd nem elérzékenyedett. Jól van, jó van, kisnagyságot, Bobira számíthat. Sapkájához emelte két úját, zsebre vágta a kezét, és távozott.